Довкола громадилися непролазні кущі терну та височенні лопаті хащі папороти. — Якусь годину походимо, і баста, — запевнив Славко. — Я всі ходи й виходи знаю. Дід показу. Вся долина кілометрів два, не більше. До вечора й вернемося. — Вже темні, — прошепотіла дівчинка, щулячись від прохолоди. — Хай грець, не хочу шукати тих дурних камінців. Славко випустив її руку з своєї долоні. «Оце така ти!» «Трі, веди її!» «Раз так, хай йде додому!» Воно б не міг приховати радісної уснішки. «Я що? Я як вона?» «Я можу з тобою, Славко. А можу одвести?» «Ліна, ти сама втрапиш?» «Не втраплю», — сердито сказала дівчинка, дивлячись під ноги і надимаючи губи. «Я тут не бувала». Тоді я з тобою. А як же ти, Славко? Може, плюнемо, га? Ніхто нічого все одно не знайде. Знайду чи ні, а пройду до кінця, похмуро відповів Славко. Вертайтеся, боягузи. Він махнув рукою і зник за кущами ліщини. Воно при зліної якусь хвилю постоїли на кручі, важко зітхнули і попленталися назад. Чортова долина... Ха що ковтнула всі звуки, зловісна тиша замкнула у своє обійми Славка. Не чути було ні птаха, ні шелесту віття. Хлопець зупинився, причаївся, чи не чути голосів онопрія і Ліни. Може вернуться, покличуть, не залишать його самого. Ріна зло йому не вернеться, а ось від Ліни він такого не сподівався. Не чекав такої зради. Що це з нею? Перейшла болота і скисла. Романтичний ореол дівчинки з розвіявся розвіювався марою. А хлопцеві навіть дивно було, що він так часто думав про неї, мріяв міцно подружитися на все життя, уявляв майбутні пригоди, далекі подорожі, де вона буде поруч у небезпеках, у труднощах. «Еге, де там?» Півдня походили і сльози. Ліс і дуже похмурий, страшний, а я вже в далекій тайзі або в горах, а як похід або війна, або полон у ворогів, а все-таки лячно. Якби поруч жива душа, то нічого. Навіть кіт і то вже щось живе ворушиться. А так круті урвища, високі чортополох. Вікові дуби та осики, а між ними терен, метрів за сто пролізти між такими кущами, не лишиться від одежиної нитки, поміж хащами позначена ледь помітна стежина. Хто по ній ходить? Мабуть, дикі кабани та козулі, та ще, може, старі жінки й восени пробираються по калину аж до смаленого болота. Славкові зненацька згадалася, що в чортовій долині під час війни поліцаїв били кільканадцятеро селян-заложників. Він так яскраво уявив собі цю жахну картину, що заплющив очі і зупинився, томуючи подих. Гримнули постріли, почувся стогін, чи то вітер прокатився над верхів'ями дерев, волосся у хлопця йжачилося. По спині поповзли холодні мураші. Він присів, наслуховуючись. «Може, і тепер хтось тут переховується? А чого ж? Хаща така, що можна замаскувати цілий батальйон. Може, чкорнути? Сказати, що обшукав долину і нічого не знайшов? Сором. Чим він тоді кращий від друдого прі?» Базікав, базікав, а як до діла в кущі ні треба подолати страх, відкинути його, як липку павутину. Темно між деревами, погано видно, невже заходить сонце? Ще ж рано, може, хмари на небі? Під ногами хрускали сухі гілляки, той тріск віддавався у свідомості, ніби постріли. Славко хутенько продирався. Між кущами долаючи страх, перто снував по чортовій долині, пильно приглядаючись, чи нема де-небудь знаку від падіння болідів.